Таблиця перша. Жив король в Сумерії, Ільгамеш. Його дуже сила не знала меж. Для добра краї, ой, чи мала рук. Змусив до праці, щоб вород у рук. В маготності слави процвітав. Король – за не посох, сувора карав. Good night, you all. Став будувати дуже мури довкруг у рук, щоб життя культури у всіх ділянках міста цвіло, люди ж не рада приказам його, бо тяжко працювали мужчини, а король бував не у, у не одній дівчини, коли ж людям праця надоїла, молили Аруру, щоб створила когось, щоб був королеві силою рівня. Сотворила Енкідову його ім'я. Могутній Гільгамеш людини був, але й Богом теж. Мати — богиня, батько — людина, а Енкіди — чоловік — тварина. Перейшов він на світ в широкому, в широким широкому степу, мав ліж тварини за свою рідню. Порослий поросли волоссям, як тварина, а його руки — руки людини. Лише руки людської вдачі не мав, пістепом не вбив, не зрадив, не вкрав. Лише його сила була безмеж, ще щедущу за цю, що мав Гільгамеш. Енкіду безжурна газель, слідами будні вітри догоняв степами. З Прагу гасила джерельна вода, криштальник його серце і душа. Надійшла же в життя лиха година, у його степи прийшла людина. Люди газель в клітки замикали, Енкіду руки клітки в... вчиняли. Він рятував друзів від тих, що жорстоко полювали на них. Тож пішли мисливці до короля на скаргу, щоб рука володаря припинила Енкіду провини. Бо наймогутніша сила людини боїться протеставитися йому. Він силою Сумері усю лякає. Тому прийшли просити дозволь володарю заманити дикуна принадою дівчини. Його і за іншої причини не вдасться перевести ворот у рук до твоїх володарю сильних рук. Ільгамеш вже чув не раз і не два про людину чи потвору в степах. віска про нього не була чужа, він же й бачив Енкіду у снах. І хвилювали короля ті сни, Бож яке значення мають вони. Наче б зоря з висот говорила, пішов просити, щоб пояснила, цю мову мати богиня Нінсун. Що в дивних снах, каже Зоря Віщун. Мати пояснила, ти на життя шляху Стриніш вірного друга Енкіду. Свою силою рівня, рівня тобі. Вірною дружбою в твоєму житті не раз у пригоді стане. Ваша дружба в житті не зів'яне. Він нерозлучна в парі з тобою. Боротись буде з силою злою. Шлюз. Таблиця друга. Був літній день, сонце пестило і гріло. Як вона приблизилась насміла, відтак простяла свої руки. Енкіду стрінав їх без принуки. В дивився на дівчину, вперше ж побачив жінку-людину. І здива не зводив з неї очей, в парі провали декілька ночей. Зате відсурались друзі з степу за людину не простили йому. Покинули його, повтікали, щастя, спокій з собою забрали. Вдягнув енкіду того людини, що дістав від гарної дівчини, і втратив схожість до тих, що в степах. Став енкіду тим, що в короля снах. Енкіду в передвечірню пору йшов до Королівського двору. На Майдані зустрілися королі. Бо Амеш в передвесільні дні йшов до молодої, як завжди. О ні, тобі не годиться туди, вона наречена не твоя, промов Енкіду до короля. Хто є ти, що приказуєш? Мені, она то захваля слова твої. Кинулись один на одного мовтури, Боролись аж дріжалів у рук мури. Не здавався них гамеш, Бо ж володіли силою без меж. Боролі завзята не вгавали, Аж незможені в безсилі впали. Враз першу втомили двоє людей, Поглянули крізь вікна очей, Один одному на поле думок. Що побачить перекрестний стежок В Гілямеші і Анкідуй житті Бо стануть одної це стежки дві Побачу Гілямеші Гілямеш, Це ж той, що в снах Що з ним у парі Пройде життя шлях Пригорло його щиро, мов брата І в королівський привів палати Але Анкідуй в колоні дуги Прокли той час, що покинув степи Йому не сподобався город у рук Дарма ще двір великих Великий людських рук. Слава осягає на все довкілля. Миліше було в до звільня. Тоді промову бок сонця — Шамаш. Тебе вже роками чекав Мільомеш. Тобі в степи вороття вже немає. Бо злучить тебе з ним одна мета. Енкідов, що не тебе зрозумів. Короля рук. Степів. Два світи зійшлися в життя одне, один в одному побачив себе. Гільгамеш, втрачаючи часу, розказав другові свою мету. «Енкіду, ходімо в парі туди, де простали кедрові ліси, бо в лісі безпощадно зло живе, гігант Гумбаба його стереже». Шлюс. Таблиця третя. Почувши той задуман кіде зблід, огіляме, що нам туди не слід. Ніхто в світі гумбабі не рівня. Я трачу силу, бо передчуття, кошмарне горе нам віщує, Гумбаба все бачне, все чує, а голос його дуще за громи. Магутня сила не знає втоми. На кого гляне, то може і кінець. Бажання жити поверта в нівець. Яка ж бо сила каже тобі йти? О, гільгамеш, не треба туди, не слухай, знайш зло безмеж, Невідклично відклична, завзявся гільгамеш. Хоч зате думок не без того, щоб не знав він шляху тяжкого. Та рішення не було вороття, навіть якщо біцуною життя. О... Чергувались вінки до думках, хвилювання, спокій страх і жах. Бо він ще там, з газелями в степу, чув про гумбабу, потвору страшну. Гільгамеше, тож послухай мене. Якщо не переконав я тебе, тоді заки підемо в дорогу, що втіхомирить нашу тривогу. До Бога Сонця, на розмову йди і божеської помощі проси. О! Шамаше, біла козуня в жертві приношу, Моє прохання вислухай, прошу, Зло подолати мені поможи, Нас захищав в дорозі до мети, Те зло у лісі кедровим живе, Лютий гумбаба його стереже. Сповнів неспокій моє життя, Бо могутня сила і воля твоя, Зродила пориви в моїй душі, Побороти зло, — приказали мені. Коли ж у лісі гумбаби я вб'ю, святиню у рук на хвалу твою, Прикажу найкраще збудувати, Щоб без кінця тебе звеличати. Тебе, бога сонця, краси і добра, Бо вже не буде гумбаби і зла. Просив Гільгамеш і прослизився, Бог сонця Шамаш змілосердився, як стрінеш гумбабу, і сил не стане, я пішлю торнада і гурагани, і ще студені північні вітри, ворота гумбаби поможуть пройти. І ямеш зрадив, дякував Богу, зак вибрав, вибрався Зенкіду в дорогу, Зайшов з ним, з ним в пари до святині, до нянсун матері богині, щоб не забувала в молитвах той, що ним піде, від Зінкіду шлях. Бо досі нема відваги ніхто піти, щоб знищити гомбабу і зло. На цю віску жахнулася мати і стала Шамашеві дорікати, це твоя вина, бо натхнення твої зродили бажання в його душі. Побороти зло за всяку ціну незламна йти небезпекам напрю, але гумбабу вбить не діла його рук. Бо мій сін Гіліамеш, король у рук, Прийшла до Нінсун журба жагуча. Знала, що боротьба буде неминуча, Йош за взяття палке не Тож пішла молитися за сина. Воромі жертви вся святиня. щира просила Нінсун богиня. О, Шамаше, злагідні мою жербу і відчай. Як тим і він, прошу, помогай." І про сила Нкідувана стережи свого другого короля. Щоб твоя сила Могутня безмеж помагала, Щоб король Гільгамеш повернув з побідою в Урук. Я вірю в діла твоїх рук. На бага народ і державні мужі, Короля попрощати прийшли усі. Дізналися, що в дорогу далеко. У Кедровий ліс Гільгамеш йде. Мужи говорили про небезпеку, Бо знали, що там Гумбаба живе. Я зайкиду йду, щоб знищити зло, його ненавіють, і Бог Шамаш. Кумбаба вбить не спромігся ніхто, тож я йду, королю рук Гільгамеш. Мужи благословили короля, хай знає лише побіду твоя рука. Хай без перешкод будуть дороги, що по них йтимуть твої ноги. Нехай всі рики й гори на шляху, що за для тебе і Енкіду. Хай за життя Шамаша палає у твоєму серці не згорає. Хай Люгульбанда буде з тобою Хоронить в дорозі і у бою. А тебе, Енкіду просимо, щоб ти йшов нерозлучно з королем завжди. Скрізь і усюди його захищає І з ним здорові домі повертає Я попереду йтиму, я вас, мужи, у тому впевняю Бо шлях до лісу докладна, я знаю Шлюз Таблиця четверта Приладні зброю два друзі несуть У напрям лісу не втомно йдуть Простір, що треба десять тижнів йти на людській швидкості в трьох днях пройшли. А як вже сьому гору минули? До великих воріт лісу прибули. Одешевлення і красою воріт на мить забули про страх і весь світ. Лише мистецтво воріт подивляли, приглянувшись їм, вони пізнали. Ворота – діла найкращих митців. В Дніпур, то в місті Енліля, що з лісу кедри велотні осі стали воротами і довкілля аромою вщають, мов чер зілля. Біля воріт захоплені без меж, стояв Енкіду і гільгамеш. Враз Сумарк пригадав, що час іти, час наступати, ворота пройти. Енкіду першу зблизу до воріт, а за нім Гільгамеш завзята в слід. Енкіду красу воріт пожалів, зранти їх мечем просто не смів. Тож рішив чинити їх рукою, щоб стануть з гумбобою добою. Але що це рука саме в цю мить? Оловом впала в серце, а серце щемить. Я мешений, йди в благаю, мене покинула сина, і я вмираю. Друже, брате, нас жде небезпека, чую, що гомба недалеко. О, кідо люб'є любий, ні, ти не вмреш. Усе небезпеки переживеш. Дай свою руку йди зі мною. Вперед тим, книг невгадою. Ми ж би пройшли дорогу далеко, не одно стрічав небезпеку. Нам вже, мій друже, немає вороття. Навіть зі Нашого життя. Як пробудеш за взяття і проживеш страх, Тоді пройде духа, і смерть і жах. За воротами Гумбаба нас чекає. Боротьба з ним під водою. Нам не можна зупинятись ні в чому, Ми з Побідою прийдемо додому. Ще терпла і тримтіла рука, Тамарова смерть врагнала слова. З силою волі ворота пройшов, стринуту гумбабу був вже готов. Гумбаба не вірив своїм очам, він неподолних бачить, бачить, не звик, довго не думав, дав знати ногам, і в ліс утіках утікав, як зранений бик. Шлюз. Пройшовши браму, йшли по стежині, що гумбаба в лісі протоптав. Враз поміж кедрів посередині, гора, а на ній трон і штар стояв. Вся гора вкрита чарівним зіллям, на горі всі боги проживали. А друзі, захоплені довкіллям, немов заворожені стояли, Боже кедри холодом вощали. Вітак Гільгамеш пав криницю, харч приніс горі і свіжі води. Передвечір'я він просив її подаруй, прошу віще сон мені. Як темна ніч, дуже кедри вкрила, друзі спав на шавковій траві. Гора гільгамешеві огодила і дарувала віщуванню у сні. Вітак Гільгамеш, як ранок настав, другові дивний сон свій розказав. Снили, що на мушки похоже, ми стояли біля дужої гори. Гора неждана впала нам до ніг. сон зрозуміти Енкіду поміг. Хоч дуже гумбаба, як в сні гора, його повалить твоя рука, але сон другий, що снився мені. Я з трепетом дивився у тому сні, як гора впала і зранила мене. Враз з'явилося світло таке ярке, що ясності та радужні красі у цілому світі немає рівні. Хтось в тому сяєві мені руку подав, з-під гори розвали чи зранене встав. А в моє серце те сяєво пройшло, душа і тіло пронзало тепло. Друзям сподобалось відчування, а коли ж прийшло тихе смиркання, Гильгамеш гору знов угощав, Щоб для Енкіду сон відчував. Ох, бо ж приснились події сумні, цю ніч приймав Енкіду дроші. Знощався сон, мов хуртовина, він падав, як в полі стебелина. Коли снилися Енкіду сни страшні, Гильгамеш бачив у своєму сні. Як день ясний, ні чорна вкривала, Як відгромів вся земля дрижала, Вогонь блискавиці розкидали, А град і дощ хмари розливали. Пробудившись, кожен думав про сни, Скажіть, боги, що віщують вони. Танкіду, син просторих степів, Увірив, перемогу сни пояснив, вся ваш він поможе тобі. Спонтанна побіда буде твоя Прославлятимуть народи усі Тебе, Гільгамеша, короля Вірні друзі, на розмові про сни Не щулись, як в кедровий ліс зайшли І Гільгамеш гору сокири підняв І вмить дуже кедр на траві лежав Хто це, хто посмів мій кедр зрубати? Питав гумбаба з своєї хати Громами питання пролунала Гільгамешові рука дрижала. «Не спиняйтесь, ідіть!» – крикнув Шемеш. Але настояв, упав Гільгамеш. Обесилений лежав, як мертвий. Аен Кіду безпорадно сумний. Голосив, щоб очуняв Гільгамеш. Стань, же пішов до Нінгаль, бог Шемеш. Пробудись, благаю, як довго ще безсиленій лежатимеш ти. Богиня Нінсунь, твоя мати жде, не дай їй в жалобі життя провести. О, невже не вже підвела нас Враз почув Гілямеш голосіння. Пробудись і, не втрачаючи часу, затиснув в п'ястуки зброю свою. Вернула сила і рівновага, короля непохитна відвага. Надів від голови до ніг панцир. На двобій був готовий богатир, але захищо на свого меча Король завзята присягу склада. На життя люгуль банди батька мого та ще й матері Нінсун богині Іду зустрічати гумобава зло, його вб'ю безпощадно ще нині. Енкіду ще раз перестерігав, змінити рішення востаннє вмовляв, Його Гільгамеш не бачив ти. Тому не боїшся, прошу, не йди. Коли я ще жив з друзями в степу, знав, що ніхто не стоїть йому. Якби ти знав, як він виглядає, він швидкістю повинні наступає. Його зуби, як в драгона, страшні. Поглядом торощить дерева й кущі. Якщо ж рішивсь, то ж без мене йди, бо я не піду з тобою туди. Я повернуся до міф, до урук. Ойн кіду, прижині страх, до рук візьми зброю, бо наступати час. Неба безпобіди воротян для нас, для нас. той, хто з поля бою утікає, в житті спокою не зазнає. Вийшов Гумбаба своє хати, очі смерті Єльгамеша впялів. Його завзяття хотів захитати, але лише на мить його зупинив. Як смертоносна Гумбаби сила жахнула, аж прослизився Єльгамеш. Бо майже була б нежданна вбила, тоді він просив, щоб поміг шамаш. О, мій могутні шамаше Боже, я сповняю вір на прикази Твої, глянь на мої розпуки сльози, Тебе, благаю, поможи мені. Бога ві сподобалося благання. благання, він поміч дарував без вагання. Зразу прикликав жорстокі вітри, напрю, гумбаби, приказав іти. Могутніший негайно злетів. А торнадо виром крутив вертів, Помагав північно-студенний. Вітер-віхор шалів, мов скажений. Злетів і той, той буревій, що вогнем Жарів і прошивав, наче мечем. Вітри Гумбабу люта зустрічали, Диким драгоном довкруг кружляли. Оби спощадно значались вітри. Ні вперед, ні взад він не міг йти. Втім, Гільгамеш завзят наступав. В парі з анкіду, сім кедрів зрубав. За це Гумбаба шість разів злився. Стрінувши неподолених прослизився. Ільгамеш, даруй мені життя. За те тобі, слугою стану я. З дужих кедрів збудую палату. А тепер, прошу, зайди в мою хату. Блага Гумбаба в його слова, а його слова збудили милосердя короля. Чуй, Жанкіду, що ти на це? Не вбиваємо, жалю, хай живе. Енкідов за з'ястя не оступав, лише закон життя йому пригадав. Найславнішого, найсильнішого доля карає, якщо здорового глузду в осуді немає. Як ти даруєш йому життя, не побачить тебе маг твоя. Він бо гори наш каку, твоєму поставить, чому не повернувся додому. І врешті чи забув, Чому сюди, на півніцтво Труднощів на оправданий милосердень твоє, якщо не ти його він тобі вміє. Гумбаба заперечив, мовляв, щоб сколоб Енкіду віри не дав. Але друг переконав короля. У сильній п'яступ він узяв меча. Гумбабу мече відвичай прошив. Енкіду своїм його повалив. Лежав Гумбаба мертвий на землі. Той, що перед ним не розпадали, бо їхнього сторожа настало. Зрубавши зрубавши кедри, йшли на місце, де боги жили. До Ефрата проклали дорогу і принесли Енлілєві богу. Голову Гумбабе діла своїх рук, відтак готовились йти в урук. За вбивство сторожа Енліль картав, Енкіду і Гільгамеша проклонав. Шлюс Таблиця шоста. Заки вибрав в дорогу до міф. Гельгамеш свою зброю почистив, помив. І так свій одяг змінив на чистий, вдягнув королівсько-урочистий. Буйне волосся своє розчисав, голову тяжкою перев'язав. Був Гельгамеш у великій красі, тож почала залицяння свої іштар. Бо він сподобався їй дуже. Огілямеша, будь моїм мужем. Я хочу, щоб запліднив ти мене. А я вірно кохатиму за те і прикажу, що всі володарі увесь час поклонялись тобі. В колесницю Глазорову золоту, демонів в буреві запряжу, куди лиш захочеш, повезу тебе тебе. З найбільшого кедра, що в лісі росте, паха, що вгощатимуть твій дім. Здоров'я силу дам тваринам всім, щоб множилися в королівстві твоєму. Хто пройде поріг палати дому, буде цілувати ноги твої. Тож будь моїм мужем, а я дам тобі, що і коли лише забажаєш, якщо мене вірно покохаєш. Вислухавши богиню Герамеш, по призадумі відповів, «Невже ж я тобі, славний штар, до пари, а друживсь, які я дам дари, який одяг і пахощі які, що дати пити і їсти тобі, і княгиня неба, запліднути, чому...» Але найдужче цікавить мене, ставши твоїм мужем, яка доля жде, чи бо не та, що є коханців твоїх, погравши з ними, зневічала їх. І ще мені, Ештар, правду, скажи, кого ж бо вірно любила ти? Чи ж любила всіх їх досхочу, та собі голову тим не морочу? Тепер послухай, що скажу тобі чув я, не раз про, про, про пригоди Твої, та твій коханець ще з Юних Літ, зате дала Голосіння в його світ. Не знала. Не знала спокою його життя, бо так захотіла примха Твоя. І буйного коня ти кохала, потім сідло і остроги поклала, під ботогами долю зустрічає, сльозам його мами кінця немає, бо мама Сіллі за ним страждання, нема в тебе щастя і пастир в коханні зробила. А згадай, як і шляну манила. Садівника, що в саду працював, і тобі з нього дактилі давав, то він не дав тобі. На принаду в тобі пізнав повію і зраду. Ти ж, як правда з його вуст почула, в шаленій люті повернула, вкрита, ще й зір йому забрала, ось як ти всіх коханців кохала. Чи ж я тепер, я в черзі, коли стане коханцем тобі, <кхи> і староважна слухала слова. В нестерпній люті на скаргу пішла до батьків Анну і Антум. До неба. Гілямеша покарати треба. Він з пагордою розказав мені про в кохані пригоди мої. Створи, створи Богая, батьку благаю ним жорстоко його покараю. Небесний бугай за образ ради знищить його меша пощади. Якщо ти на створиш бугая, буде люта дика пімста моя. Двері пекла вченю широко. Всіх живих покараю жорстоко. Бог Ано Донці Іштар, відповів: Якщо в Бугаєві жити велів, буде посуха, сімлі страшна, не буде трави, не буде зерна. О я про це дуже добре знаю, на сім років припасів придбаю. Тоді Бог Ану і старо угодив, небесно в Бугая створив. Впав Бугає з неба, враз віддих його, вбив горожан Гіліамеша аж сто. Але так убив людей дві двісті ще. Таким чином вже триста на не живе. Третій подекс прямував, та він скочив в бік і за роги взяв, богай небесний пінився з люті. В Енкіду у руках роги прикуті, Енкіду крикнув вбимо богая, запишем у славі наше. встромив гільгамеш меча між роги, під бугаєм зігнулись ноги. Вже мертвий бугай лежав на траві, а тоді мечем із його груді вирізав серце король Гільгамеш, щоб його в жертві прийняв Бог. Шамаш. Як твір Ано був мертвий вже в бузі, пішли спочивати, брати, друг, іштар, дізнавшись про смерть Бугая на гільгамеша, прокляття, вона в розпусті і гніві голосила, тоді лють Енкіду заговорила, вирізав стегно бугая і віта кинув іштар в лице. Бачиш, ось так, як з боєм зроблю я з тобою, як лиш токнусь об тебе рукою. І Штарки за образи тієї скликала. До святині своєї, приклони своїх, танцюристок, співачок, майже жінок всіх, і закликала ще кортизанок, щоб усі зустрічали плачем ранок. Ламентувала з ними і вона над стегном небесного Бугая. А Гільгамеш прикликав майстрів. Роги Бугая вправити не влів. У лязеровий камінь їх красує непересічну величину. Захоплені поділяли усі, бо ще таких не бачили в житті. Роги ж бо діла Богу Ану Рук. Як друзі з тріумфом їхали в урук По той цей бік вулиці стояли Божі дивилися, як віджали Приморськів на межі і енкидов А король спитав громаду свою Хто є для вас я? І за ді, діл моїх Найславніше корольство між усіх Ніхто ж Бог світу, не рівня, а серед всіх народів Без кінця житиме слава геройська твоя Весело-весолище і щастя перемоги сповнили королівські палати. Друзі після тяжкої дороги пішли належно відпочивати. Шлюз. Таблиця Озіба. Коли з отому енкиду заснув, кошмарний стін крила розгорнув. Брат братові, все, що бачив у сні, розказав кістрепетом душі, Алу, Еліль, Е, шамаш, усі, усі Боги приснились мені, вони радо радили і рішили, тому що богая ми убили, ти або я, хто з нас мусть смерти. Енкіду віддать в обійми смерти. Я, Бог Едліль, кажу, хай він умре, тоді Бог Шамаш. Почав боронити мене. Енкідо не вмре, він без вини, бо гумбабу і богає. Вони вбили на мій божеський наказ. Знає, сказав Анлілі, ти з ними весь час був у поході, і як один із них, саме тому обороняєш їх. Осон розселював не без причин. Розповівши його, йо, він. У розпуці промовив Гіргамеш. О, мій, найдорожчі, брате, невже ж по той бік дверей смерті мені прийдеться весь час плакати по тобі. Хворий Анкіду кожну хвилину проклинав ворота, мов, людина. Якби я знав, що увага моя, буде ціною мого життя, я вас мечем вчинив без пощади, чим тепер вмирати без поради. Я ж подивляв вас, мечем не зранив, вашу красу кедрову пощадив, бо вас зробили найкращі митці у місті Ніпур. Тож руки мої з уваги до вашої краси, вас ворота відчинили, а ви, ви невдячні жорстокі студені. Проклинаю вас, ворота мерзення. А вас, мисливці, хай сріча в житті тяжка година. З вашою прийшла дівчина. А тепер з життям прощаюсь на все. Тож проклинаю дівчину і тебе, бо це ти привела мене в урок. Пестоші твої, причина моїх мук. Будь проте. Щоб на вулиці ти заробляла, пошанів нікого не мала. Коли ж то прокляття почув Шамаш, до анкиду промовив. Невже ж ти забув, що це, це саме вона з просторих степів тебе привела у Гільгамеша пишні палати? Не годиться її проклинати, Гільгамеш прийняв, як брата тебе, а ти її проклинаєш за те. Короля в палатах ноги твої, Цілували князенки землі. А тепер урок плачуть всі і вся, Знають, догорає твоє життя. плаче і страждає король Гільгамеш. Тож призадумай, сказав Бог Шамаш. Спокоєм сповнилось серце він, Відкликав на дівчину проклінь. Бирав, щоби щастило їй в житті, Щоб любили дівчину королі. Щоб юних мужчин все чарувала, а старших віком, щоб хвилювала, І щоб захоплені неї жерці не добачали провин її. Хворий Енкіду не чувся, як заснув. І знову кошмарний сон приснився. В ньому вічно вість жахом смерті був. Він з трепетом серце пробудився. Ільгамешеві сон-жах розповів. Я муки смерті у сні пережив. Чув, як неба зі мною стогнала. А ціла земля гірка ридала, Я стояв сам в довкіллі ночі. Чорна Марова дивилась в очі, І кіхтями, як орел зловила, Місто стиснула і мене вдусила. Враз моє руки крилами стали, А Марова очі приказали, Що в підземелі вслід за ним і я, Звідкіль ніколи нема воротя. В темнім підземілі люди усі Харчувалися порохом землі, вони вкриті пірям наче птиці, Жили без сонця в темній темниці. В підземіллі князенькі і королі, Володарі всіх віків на землі, Що вважали себе богами, Живели з пороху харчами. Був там етана. Король із кіш. Той, що Орел його в небо поїз. І був самуган і Ерішкігаль, галь. Балі чері голосила свій жаль. Про що з богине говорила, бо вона книгу смерті носила. Вона глянула на мене враз, а хто привів його сюди до нас. Тоді то, брата, я пробудився, ось який кошмарний сон мені приснився. Гілямеша, благаю, поможи, комусь за мене вмерти прикажи. У книго «Смерть» ім'я не моє, а нехай якийсь Бог впише своє. Сказавши те, скинув того і впав, а над ним Гілямеш гірко радав. Брате, сон, що стільки жаху в ньому, хочу розказати не одному. Кого лиш носить на собі земля, що в Бога піземілля всі рівня, і тому, що і королем, тут у нас приходь болючий кінця час. Іргамеше, Бога прокляли мене, слави в полю бою, смерть не принесе, осоро в ліжку мушу вмирати, щасливці в полі бою можуть життя віддати. Недуган кіду перемогла, знущала ж аж. 12 днів вона. Шлюз. Таблиця восьма. О, ридав по Анкиду ридав цілу ніч в розпуці без меж. А й світанком скликав всіх мужів, і про своє горе їм розповів. О королівця, славні мужі, гляньте на сльози і страждання мої, Я Анкиду, брат дорогий, не живе. Залишив смуткою розпуці мене. І за ним плачуть просторі степи. Сумують, тужать кадрові ліси. Зітхають гори і ріки в лузі. Плачуть в степу чортороноги друзі. Вітак, вернусь в палати, до друга припав. Свій жаль і розпуку йому розказав. Енкіду, брате, ти був мені вірним захисником у житті, дабірною догою моєї, Енкідо, ти, силою своєю був зброєю мечем в моїх руках, як нам простеплявсь побіди шлях. Чуєш, жінки, що тебе кохають, за тобою плачуть, умлювають, обрата, промов хоч слово одне. Що це за сон, що полонив тебе? Чуєш мій плач? Пробудись, блага, як жити без тебе? Не знаю. Потім скелись хід у грудей, не чути серця, не вчення очей. Білим тюлем свого друга укрив, як зране лев біля ложа ходив. Порвавши свою тогу, голосив, я ж тобі всі палати віддав. Гори свої лошаси твоє поклав, Твоїми болами і пороги Мені зіцілували твої ноги. Тепер прикажу, щоб у рук усі Співали цубні жалобні пісні. Як прийде час тебе землі Відати, Я волося не буду стинати, На лівину шкіру того проміняє. Нехай всі бачать, як я страждаю. жалем. Стрічах помандрую в світ за очі, у вічі, горами, степами до твого світу шукатиме брами. Сібні ночей Вільгамеш ридав, прийшов в і з собою Енкіду забрав. Вільгамеш приказав, щоб митці, скульптори і мід майстри усі. Палати прийшли, ще й золотних, щоб негайно зробили пам'ятник для дорогого брата Енкіду. Зробили майстри статую золоту, а із ляпіс лязурі зробили груди. В підніжі дві добірні посуди з медом і маслом поклали. Шамашові в офірі віддали. Гілямеш догнув жалобні шати, плачучи пішов Енкіду шукати. Таблиса тиса, йшов і, і рамеш цепами лісами, на розмові зі своїми думками, як мені жити з самим собою, в моєму серці нема спокою, мого брата забрала земля тим, що він є, як в мру буду я. Та я боюсь, я не хочу в вмерти, себе не віддамо полон смерти. Тож не на мить не спочиватиме, я утнепіштіма шукатиму. Бо світ, вічного життя, боги на потопі його перенесли. У підніжжі гори серед ночі гамеш зупинився відпочити. До синь бога місяця підвів очі, почав щиро молитися, просити від диких плевів мене, стережи. Але як він спав, вони таки прийшли. Та меч і сокира в пригоді стали, декількох вбив, інші повтікали. Машу називалася ця гора. І схід, і захід сонця стерегла. В небо вростали гори дві вершини, а під в підземелля долину. Скорпіони при воротах гори, щоб ніхто не зблизив стергли. Вони — півдрагони і півлюди. Поглядом смерті дивились на всі усюди, Біля брами серед темної ночі. Вп'ялили в Єромеша очі, нами мить очі прислонив, А потім відважно ступив. Драгони здиво вийти не могли. Хто є той, що не боїться йти? Той, що так відважно до нас іде. Дві треті тіла Богом є, але одна третина – це землі, смертна людина. Драгони одне з одним розмовляли, відтак Іллі Амеша запитали, а що ж спонукало тебе сюди, після цих небезпек прийти? Тугай до брата, любов моя, я прийшов, бо без анкіди життя вартості незначні немає. В тузі душа, спокою, не знаю. Проливав день і ніч гіркі сльози, надавав його... Землі, думав, може, з'ясну пробудиться і оживе, то надії обманули мене, того у не піштіма шукає, він світі життя, його спитає. Ніхто, те, що ти шукаєш, не знайшов. Смертний чоловік гори не пройшов в машу темрява і ніч без кінця, сходу ні заходу сонця нема, та не в серце темрява проходить. Неважно, це вже мені не пошкодить, бо в моєму серці чорна ніч ту туги. Тож прошу, ворота Машу вчини. Іди, чоловік скорпіон відповів, пройди гору Машу і вертай домів, щоб твої ноги в дорозі тяжкі, дійшли до мети щаслива марші. А тепер там, де сходить сонце, іди, лиш темряві бережись не збуди. Сімверс пройшов Машу горіти мені, куди житті він засілять. Всі усіля усі даремні. А на вісьмий в розпуцьці застогнав, дев'ятий подув вітру, поду вітру відчував. Та все ще йшов по полони темряви. Аж по двадцятій сонця заграло, освітило богів пишні сади. Там вкриті жемчугами кущі росли. Янтарі були і перли білі, На деревах різні овочі спілі. Шлюс. Таблиця Ашара. Ільгамеш красу подивляв. По саду ходив. Побачив Шамаш і заговорив. Ніколи не була тут людська нога. Тож яким чином посміла твоя? Вічного життя тобі не знайти. Прошу, Шамеш, цього не кажи. Неже по всіх трудах в дні ночі. Заснуй, щоб не бачили сонця очі. Щоб земля навіки вкрила мене. Хоч яка досада, хочу жити ще. Шамаш мовчав, зворушені словами, Гільгамеш пішов далі полями. Біля моря жила дівчина і робила з винограду вина. Як доспівала в посуді вино, Сідурі побачила крізь вікно. Що хтось з Кирилва полями бродить, в сторону її дому надходить, його вигляд підказував, що він злочинець, тож зайшла швидко свій дім, замкуло ворота і двері усі. Вонарка, що тебе злякала на мене, чому не хочеш, щоб я, щоб я знайшов, я ж ворота і двері знищить готов. Не знаєш, чий кілька мешці я. Той, що вбив небесного Бугая в кедровому лісі гумбабу вбив, своїми руками левів дусив? Якщо ти той, що кажеш, що ти є, чому ж знеможено лице твоє, і якщо твоя гілямеша сила гумбабу і бугая з неба вбила, чому ж втомлений ти, що шукаєш, чи в степах в лугах вітер здогадяєш? Як знеможеним не виглядати? Чому мені вітру не шукати? серце розпука, жалі туга. Мого вірного друга нема. Я вже далекі простори пройшов. Не втихомирив жалю, не знайшов його. Ні розради, ні спокою, бланкіди, що в парі зі мною гумбабу і богая подолав. Хробаху безземелля забрав. Сім днів і з ним плакав я. Думав, сльози пробудуть до життя. І на обіймах смерті спав, спав лише. Значить, спертих робах чекає ти мене. Я ж боюся вмерти, я люблю життя. Поможи, не бачити смерті лиця. Ти мене просиш, але не знаєш, що не знайдеш того, що шукаєш. Бо як зробили Бога людину, назначив їй кінця годину. Вічно лише Боги проживають на землі усі люди вмирають. Не плач, колись мусиш вмирати. Вже тепер ми мись тягнину шати раді життям день у день. Віднині будем будь мужем жінці, батьком дитині. Вонарку, як може бути таке, тим, чим став брат чекає мене. Мені до путна піштим не може, його світров знайти, якимсь чином туди добреду, як треба, і океан припливу. В океані є смертні глибини, Проти їх нас проможний світ. Лише може по нас по ньому, Проти океану не вдасться нікому. Але в лісі ур шанабі. живе, може він через води перевезе, він має кам'яні, стовпи святі, з-поміжі їх перепливає всі небезпеки і смерті глибини, тож єдине втрачає не хвилини. Лямеш у ліс стрілою помчав, у віччі кам'яні стовпи встанав, відтак втомлений сі відпочивати. У Уршанаві прийшов запитати, хто ти є? Бачить, таких я не звик. Я оршанабі, от на пішов тім Не таких я вожу по той бік води. Чому і як це так прийшов сюди? На тобі, бачу, гора і в тому. Мабуть, вже давно, як вийшов із дому. На обличчі жар, сонця і холод. очевидно, виснаження і голод. Яс у рук, я з рук і меж з роду ану. В тузі розпуці я просто в'яну. Я меч розказав, що страждає, бо вже Енкіду нем живих немає. Розказав, як він по ньому ридав, як рубак в землю Енкіду забрав, признав, що боїться вмерти, тому прийшов, щоб не піштім поміг йому. Ти ж уршанебі мені поможи і да утна піштім перевези. В тому пошкодив сам собі, коли постанав в святі камінь не стовпи. Тому не борись до лісу йди, 120 стовпів і скедри зроби. Їх на з собою заберемо, море смерті ними перепливемо. Перепливали море аж три дні, а з ними 120 товпів у човні, врешті допли... допливли до смерті глибин. А тепер візьми до рук стовп один, лише б рукою води не торкав, уршу набі перестиряв. пхаючи човно. 120 стовпів, на глибинах смерті Гілямеш зужив, а потім на конечні вітрила його одяг, шкіра льва послужила. Він на руках повісив її, вона була вітрилом у човні. У надлюдських зусиллях до мети, до берега врешті допливли. До світу до вічним життя вжив у Тнепіштім серед сонячних нив. Він, приглянувшись, побачив човно. З дива вийти не міг, як це воно без кам'яних стовпів причало. З ким уршана біде, де вітрила, хто йде сюди. Він чежен з моїх, він божевий, після трудів усіх. І я ме зблизився, і вічна віч, віч станув, от на пішті, йому в очі глянув. Хто ти, чому в шкірі звірини, прийшов сюди, з якої причини? Видно, пройшов дорогу далеко, пережив на одну небезпеку, переплив океани глибини смерті, лице втомлене, одяг подертий. Щось ти хтось приказав тобі, скажи, з якої причини аж тут прийти. Я, гільгамеш у рук з роду Ану, в серцю маю на загоєну рану. Друга Енкіду я віддав землі, бою, що Порохом не стати мені. Не хочу вмерти, а лише вічно жити, щоб мені поміг, прийшов просити. Сідорі винарка помогла мені, як сюди прийти, щоб сказати тобі. Своє розпукує страх і горе. Я пройшов степи, гори і море. Йдучи вбив гієну, відмендя і лева. З них був мій одяг і пожива моя. Ще раз я готов стільки пройти, щоб лиш не вмерти, життя вічно знайти. Батько, от напиштім тобі Боги життя вічно дали. Прошу, скажи, чи найду я те, чого шукаю? О, не відмов, я тебе благаю. Та ж Гільгамеша вічності нема, на землі нічого вічно не трива. Дому не будується навіки, не завжди приносять гори ріки. Правлять закони, не вічні ж вони, Ніхто не був вічним, не будеш і ти. Чи не раз схоже той, що спить лише, До того, що не пробується вже. Кожен, бо знає чомусь вмерти, Але чомусь так боїться смерти. Панумара, його слуга, Це справедлива правда життя. Шлюз. Таблиця Ахдаш. Попри задумці сказав Гілямеш, от напиш тим. ти що вічно живеш. В нашому вигляді різні різниці немає. Чому ж така інша доля твоя? Яка ж була інша правда в житті, що вічна життя судилася тобі? Чому так щедрі були боги? Свою темницю, прошу, скажи. Добре, розкажу, було це. М. Як давно не знати? Е, сказав корабель будувати. Бог е, говорив до мене сні. Він і вимір корабля дав мені. Щоб ширина рівна з довжиною, Щоб в корабель взяти із собою Всяке насіння все, що живе, Бо повінь кара на людство граде, На дефрата в місті є шуропак, Всі люди жують розбещено так, Як дикі, всім богам надоїли, Про нічо не дбають, місто постаріло, Ти покінь багатство, що дає земля, Будь задивлений у вічне життя, Дім розвали те, що кажу, будуй, Покинь усе, що земське, душу рятуй. Я сказав: зроблю все, що Бог е, бажає. Лише людям місті сказати ма. Скажу, що Анліль не злюбив тебе, що горе лиха в шурупак гряде. Тому йдеш в мій край, щоб жити спокою. Хто хоче добра, хай йде з тобою. Вранці прийшла до мене родина, почалася будова година, все ж лиш мали принести з хати, почали корабель будувати. О, працювали, спішно було всім. Він довжиною, шириною акер, а поверхів аж сім. Асфальтом сцепіли всі щелини. Долівки поділили на частини, аж на 10-9 частин поділили. Камори на ліву і харч зробили. Як будували, успіхом раділи, завжди вино пили, м'ясо їли. На сьомий день щасливий чудовий корабель наш дік вже був готовий. Не забуду тих радощів у вік, всі угощалися, як на новий рік. Вин усіляких кожен то не схочу пив, я голову святим олієм полив. Вітак, з великим зусиллям нам всім прийшлося на ефрат покласти новий дім. А шамаш закликав, спішіться всі, бо вже надходять ніщівни дощі, швидко заходьте, не зволікайте, коробля, двері щільно замикайте. Над обрієм. Пливла чорна хмара, шулят і ганіш від стунів пара. Віску голосят, адат на дідже. Громовиці кругом розкиде, бок нергай. Всі греблі на водах вчинив, ні нурта, смолоски позапалив, Анунакі з пекла сімом судям. Сказав, щоб дали волю всім огням. Жах про кого дось не чув, вчинив, зачинивсь, коли день у ніч повернув, віхор є, є розторочив всі думи. Тоді-то, яш, жахнулись боги, небо аном звернилися. Боїдні тиждар зжалілися і, і почала собі дирекати. Це діждалося в ньому і заплати на лихе володіння людьми, тому, мов, подохлі риби вони, поверхні води спливають, аж боги небо і пеклості зітхають. Сім днів віночей гуляли вітри, хмари розливали стільки води, що довкіллю океаном стало, нічого незнущання кінця не мало. Аж орешті під кінець цього дня я глянув крізь шпариночку вікна і побачив, що вже втихли вітри, а всі хвилі в полоні тишини. І жмот світла пройшов крізь віконце, а на блакиті пишалося сонце. А довкілля, ох, тяжко згадати, ні дерев, а ні одної хати. Все ще зли під плесом холодної води. Лише трупи витко, і малий шпиль гори, ні сір. На ній наш корабль спинився, немовно горі, общо зачепився. Так непорушно. Простоявши я днів, на сьомий я голубць вікно вчинив. Та не було на ній чим присісти їй. На корабель повернула мерчій. Також вернула ласівка мала. На третій день ворона знайшла траву і не прилетіла до нас. Тоді я побачив, що прийшов вже час. Всі двері корабля повчиняти і всім богам подякувати. З корабля винесли сім казанів, в них пахуче зілля вложить вилів. Гору вином і олієм впалив, під казанами вогонь запалив. З в пахощі дійшли в небо, там моя жертва сподобалась богам. Іштар скликав до мене боїв, висказала на Енліля свій гнів. Він потопом знищив усе, що живе. О, як Бог Енліль побачив мене. Він, мов, навіжений, люто кричав, Потопом пережить ніхто не мав. Тані Нурта довго не чекає, хто тут з богів без «е» рішає. Лише він має право сказати, кому жити, кому вмирати. Тоді «е», е, е запитав, чому так нерозсудно покарав і безпочатно знищив людство. Лише тих, що згрішили, треба було покарати диким львам, віддати. Тих, що надовгим прикар... прикоротити, а на коротким шнурку звільнити. Краще було вовкам їх віддати, чим так жорстоко довкілля карати. На них ти б посуху й голод привів. Още і знає темницю богів, я не сказав, мудре зізнався у сні. На те Енліль подав руку мені, зайшовши в корабель, подав дружині, поклав нам рука на чоло віднині. Ти от на пішті, міжінка твоя, біля гірла рік, бути жити без кінця. Було це рішення усіх богів, щоб я з дружиною тут вічно жив. Тепер не знаю, як буде і коли, щоб боги зійшлися і тобі допомогли. Та є ще іспис, сім днів ночей, не можна заснути, примкнути очей. Гіргамеш Рада погодився, сів біля вікон, але не чувсь, як в обійма взяв сон. От на пішті повернувся до дружини, подивись на немічність людини. Це той, що вічно жити бажає, а те, що спить, мабуть, і не знає. Збуди його і пораду дає, що в мирі повернув у рідний край. Не, він людина, не вірю, не вірю йому. Чей же, бо люди обмані. Тому, в той час, як він спить у кожну днину, для правди спить одну хлібину. І зазначує кожний день на стіні, з яких я меж провів їх у сні. Перша хлібина каменем стала, друга хлібина так... така ж бо сама, вже третя біля нього поклала, четверта і п'ята цвілів поросла, шоста свіжий кожний клаптик її, а сьома ще на жаринках в печі. Врешті, от на піштім приблизився, Гліомеш спонтанно пробудився. О, я заснув лише на пару хвилин. Так, тож порахуй, скільки хлібин. як ти спав, моя дружина спекла. Знать неміч людини перемогла. Що ж тепер робити, куди йти? О, от на піштім, прошу, поможи. Страх сповнив моє серце і душу в черті. О, невже таки переможе смерть. Прикликав от на піштім візника. Надоїли мені праця твоя. І морська стежка не любить тебе. Тому не перевозитимось вже. Не спитавши, привіз його сюди, щоб уршанабі його відвезли. Тож оршонабі його відвези. Він втратив гідний вигляд людини з довгим волоссям шкірі зверини. На місце купали його вези, щоб він привів себе до чистоти. Хай буде волосся, як сніжки білі, хай понесуть шкіри морські хвилі. Хай очевидно буде усяк, як Велич, тіла краса. Стяжку стару замінити новою на голові. Хай одягне шати чисті і нові. На них не буде видно час рук. Аж доки він не прибуде у рук. Гіліомеш зробив те, що от на піштім бажав, помився і нові шати убрав. Як вже готовий був відпливати, от на піштім казав зачекати. Бо дружина сказала не знає, як він поїде до свого краю. Погуляє в нього, очевидно, втома, Виснажено, надійде додому. Тож от на піштім з милосердісті Тайну богів сказати погодишся, Роста рослив на морському дні, Як у троянди колючки її. Зранять, але як вдер... вдержиш гілку в руках, Вкусиш лісток, повернеться юність, що втратив в руках. Як він ті почув, покинув човно, Привозав камінь до ніг, щоб на дно як якнайшвидше дістатись, і ось там, їм просто не вірив своїм очам, Рослина на дні, Черевна ж така, Зломивши гілку з рук кров, Попливла. Тоді камінь відтяв, І в морю залишив, З гілкою до берега доплив. Ходи глянь, що я з море моря дістав, У Ршанабі чар гілку подивляв, Вона чорнодійною силу має, Хто в старості квіт її з'їсть. Повертає до нього сили і юність, як весна, і тоді неком жиє без кінця. Тож понесе цю чарівну рослину свій у рук, дужих мурів країну, щоб найстарший листок кусили, щоб ніколи не знала могили. Юні старцям буде й. А я, листок, гілки, з'їм аж в кінці. Ніжно узявши рослину до рук, в пари з уршона бійшов до рук, аж під вечір втомились вони. Іліамеш побачив плеса води, що відсвіжитися з джерельній воді, Купався, гілку залишив на траві. Невдовзі, як лише її поклав, вийшов вуж з води і рослину вкрав. Це запах квіту вужа приманив, вуж по собі лише шкіру залишив. І знову гори, злов знову розпукав, нестерпно боліла розлука з рослиною, Що з дна моря дістав. по всіх труднощах слід по ній пропав. Єлямеш плакав, з жалю голосив, я, шукаючи, і кров пролив. О, пропали всі усіля мої, квіт юності, не судився й мені. Єлямеш, втративши рослини, човно, чуть не піштім дав, покинув. І пішов з гуршунаві полями, в дорозі минуло дні за днями. Врешті побачив королівство дороге, зрадив, що в ньому ще раз оживе королем в урук величій красі. Глянь, Горшанабі, на мури осі, Подивись на велич мого у рук, Сім мудреців і множество рук, Пляни добірну цеглу вживали. Я кругом у рук мур добивав, Ростір, що мур його, Я поділ на три частини, Багато часу праці пройшло, і усім одної людини. В одній урук, в другій частині садив, в третій поля, і штар богині святині. Вона ж бо небо і землі богині. Ось так про свій урук. Гіля Меш розказати І так на кам'яних таблицях написав про все, що бачив і що пережив, про життя, що ним найдуще дорожив. Хоч Оліля б дарив величі його, якого не знав перед ним. Ніхто. З Гільгамешем не зрівнявся нікому віками. Сувора ж доля, рішена богами. Наймагутнішого короля безсмертне не судили життя. Справді, невже не живе Гільгамеш? Шлюс!